«Нічого ти не розумієш. Ти ж не знаєш, що було далі. А ну, давай-давай, розказуй швидше». Наступного дня я чекав обіцяної несподіванки. Я ламав собі голову, гадаючи, що вона мені приготує. Але Анжеліки все не було. Я чекав до пізнього вечора, але вона так і не з'явилася. Я з прикрістю думав, невже це і є її несподіванка? «А може з нею щось трапилось? Може вона захворіла?» Уночі вона знову мені наснилася, але тепер уже не під водою, а на пляжі. Вона стрибала на одній нозі, робила мені носа і глузливо виспівувала. «Ну як я прикололася? Ти прийшов, мене нема. Підманула, підвела». А потім перестала глузувати і сказала, «Але не впадаю відчай. Завтра я припливу». Але і завтра вона не припливла. Я їжачку не люблю, щоб з мене робили шланг. Не люблю, щоб мене обдурювали. А хто любить? І на третій день я вирішив скористатися чарівними окулярами. Я вважав, що маю право. Ну, не знаю, я б, може, і не став. Але мене так заїло, так заїло. І я дістав з рюкзачка чарівні окуляри. Батьки грали в преферанс на пляжі і, звичайно, не бачили, що я роблю в номері. І, згоряючи від нетерпіння, начепив окуляри. Ну, перед очима все як завжди закрутилось, закрутилось. І враз я опинився на палубі великого катера для морських прогулянок. Бачу, неподалік від мене стоїть моя Анжеліка у блакитному платтічку і великому білому крислатому капелюсі.